hoofstuk 182, oor die buig van die hart in plaas van die knie, die begroeting van Joosef dier Serenius, oor die seen van die kruis en die triomf van die vertrouwe op Elohim, vreegte van Serenius, omdat Ostra Sienis so naby is. Nou het Joosef ook aangekom en saam het Mirjam van vreegte geween, omdat hy weer na twee jaar sy vriend Serenius te siene gekry het, maar die kynkie sê aan Sireneus, Sireneus, dit is voldoende, as jy in alle liefde jou hart voor my buig, jou knie kan jy echter eerder maar recht uithou, want kyk, jy het hier immer so groot gevolg by jou, wat my nog nie ken nie, en jy moet my nie verraai dier soe houding nie, staan daarom op en doen wat Jozef doen, en Jonathan en Miriam en al die ander, laat jou vrou ook opstaan, To het Sirenees so met het Toelia weer opgerig, en hy het die kynkie dadelijk op sy arms geneem en om gelief koos. Met die kynkie op die arm gaan hy na Joosef toe en sê, Wees gegroet uit die diepste van my hart, hoe buitengewoon dik was het ek in my hart na jou verlang. Alleenlik die noodlottige staatsake het gedeer die verloop van hierdie twee jaar so seer opgehoop dat ek nooit geweet het hoe om tyd te vind om hierdie gewaarde verlange van my hart te vul nie. Nou eers het ek alles so ver gereel dat ek jou, my gewaarde vriend, een kort tydkie sal kon besoek. Maar selfs nou, nou dat ek die drang van my hart gevolg het, sal ek bijna ten gronde gegaan het as hierdie mees gewaarde keinkie my nie in redder tegemoet gestuur het nie. O my vriend en broer, Ek het gedeer die hierdie twee jaar baie verdier, vervolging, verraad, laster by die keizer, en baie ander hoogs onaangename dinge moes ek deurstaan. Maar ek het daarby steeds altyd gedink aan wat die mees gewijde kankie twee jaar gelede aan my gesê het, namelijk dat hy diegene wat hy lief het, steeds knyp en aan hulle trek. En voorwaar al hierdie storms rondom my gemoed was in alle ergens niks anders as lautere liefkoosings van my meester, van alle meesters en jave nie. Want steeds, as a golf omteen my verhef en gedreig het om my met huid en haar te verslind, is het dier een nog groter teengolf verpletter en daar het niks anders oorgebly as net eidele, lees, skuim nie. En so het ek hier nou ook goed behouwe en veilig aangeland na groot gevaar wat ek staan het en wat gedreig het om alles te verslind, en bevind ek my nou in jou uitersgeweide geselskap, en die woeste storm, wat my so beangst gemaakt het, het asof vir ewe gaan le. Nou het Joosef Sirenius omhels en gesê, Ja, broer, en die meester, soos jy dit nou ook gesê, so is dit ook. Ek het innerlijk steeds geweet wat daar met jou gebeur het, maar ek het dan ook steeds altyd die meester geloof, omdat hy jou so lief het, en kyk nou eers in die richting van die middag en die ochend, dan sal jy maklik die stad en nog makklikker jou wille herken. Laat jou skip daarom verzorg en kom saam met my, thuis kan ons eers rechtig uitvoerig ons van harte uitpraat. Toes Sireenie is daarin gekyk en weldra die wille gewaar het, was hy heeltemal van stryk af en kon geen woord uitbring nie.